A 11. XI. és 13. század között. Élet az Árpád korban. A Szent István által alapított magyar állam egyik legkorábbi megyéje, visegrád lett. A király megbízottja az ispán irányította, és székhelye a Sibrik dombon az elhagyatott római erődben volt. A római erőd falait már korábban, Géza nagy fejedelem korában kiavították, Később ispáni házat, műhelyeket, raktárakat, istállót és a katonáknak szállást építettek. A Dunára néző nagy tornyot is kiavították és befették. A római erőd így ispánsági várrá alakult, amelynek egy börtöne is volt. A képen látható esemény 1083-ban történt. Ekkor Szent László király parancsára a korábbi királyt, Salamont Visegrádra hozták és a vár börtönébe zárták. Salamon vétke az volt, hogy összesküvést szervezett László ellen. A hagyomány szerint a szabadulása egy csodához köthető. István király avatási ünnepségén László emberei nem tudták elmozdítani István sírjának fedelét. Ekkor Lászlónak eszébe jutott a visegrádi várban raboskodó unokatestvére, és szabadon bocsátott a Salamont. Ezután már könnyen el lehetett mozdítani a sír fedelét, és megtörténhetett a szentéavatás. A vártól száz méterre épült fel az első kis templom, amit Salamon király lebontatott, és nagyobb főesperesi templomot épített a helyére. A vártól nyugatra a várkertben jött létre az a kis falu, ahol a várat kiszolgáló népesség lakott. Nekik is külön templomuk volt. Első Endre király 1055 körül egy ortodox monostort építtetett a völgyben a falu mellett. Az ispánsági központ növekedésének az 1242-es tatárjárás vetett véget. Élet a várkertben A Sibrik Domtól keletre a mai várkert völgyben állt egy kisfaluk, Ebben éltek az ispáni vár szolgáló népei. A Dunánál kezdődött, a hegy felé egészen a Sibrik-Dombi ispáni várig húzódott, és rendezetlenül egymás mellé épített, földbeásott házakból állt. A házaknak egyetlen szobája volt, ahová néhány lépcsőfokon lehetett lejutni. Bent egy kőkemence állt, amelynél télen melegedni és főzni lehetett. Ezeket a veremházakat csak alvásra és rossz időben használták, a munka és a családi élet a szabadban folyt. A várkert lakói földet műveltek, halásztak, állatokat tartottak, fát vágtak az erdőben és kézműves tevékenységgel is foglalkoztak. Földbeásott műhelyeikben főleg vasat dolgoztak fel és bronzot olvasztottak. Az ispáni vár és a templomok építéséhez meszet is használtak, amit mészégető kemencében égettek. Ilyen kemencét szintén találtak a régészek. A vasárnap viszont a nyugalom napja volt. Ekkor nem dolgoztak, hanem a kis a templomba mentek szentmisét hallgatni. Nagyobb ünnepeken az esperesi templomba is elmehettek, vagy az ortodox monostorban hallgathatták a szerzetesek szokatlan szép énekeit. A falu kis temploma körül levő temetőben temették el halottaikat. Minden bizonnyal egy halászt helyeztek az egyik sírba, amelyet csónak alakúra ástak. A holttestet egy csónakba tették, amire a fa maradványok és a csónak deszkáját összefogó szögek is utalnak. Ebben az időben nagy értéket jelentettek a fémszerszámok. A falu területén előkerült egy kincslelet, ami kaszából, kapából, ásóvasalásból, baltából és fúróból állt. Gazdája valószínűleg a tatárok előrejtett el, de már nem tudott visszajönni értük. Így napjainkban a régészek találták meg ezeket egy ásatás során. Szent András monostor I. Endre, vagy András király a XI. század közepén ortodox monostort alapított a visegrádi ispáni vár mellett Szent András apostol tiszteletére. A monostorba Kijevből hívott bazilita szerzeteseket. Később Szent László király egy adományjal gazdagította a szerzeteseket, a visegrádi rév jövedelmét adta nekik. Ettől kezdve tehát nekik fizettek mindazok, akik a visegrádi révnél akartak átkelni a Dunán. 1221-ben a pápa a bencés szerzeteseknek adományozta az épületet. De a bencések nem sokáig örülhettek neki, mert a pusztítás húsz évvel később az ő monostorukat is elérte. Az élet csak száz évvel később kezdődött újra a monostorban. A 15. század végén, amikor a bencés rend hanyatlani kezdett már, csak egyetlen szerzetes élt itt. Ekkora pápa a pálos rendnek adományozta az épületet. A pálosok fél évszázadon át használták, mindaddig, amíg a törökök el nem foglalták Visegrádot. 1241. Tatárjárás. 1241-ben a Batukán által vezetett tatárseregek betörtek Magyarországra. A muhi csatában nagy vereséget mértek negyedik Béla magyar király seregeire, és ezután már semmi nem állta a útjukat, az ország nagy részét feldúlták, lakói közül sokat megöltek vagy rabságba hurcoltak. Visegrádot sem került el a veszedelem. Nem csak a falut és az ispánsági várat, de a templomot és a Szent András monostort is felgyújtották, lakói közül sokan itt lelték halálukat. Aki tudott, a környező hegyek erdeiben, barlangjaiban keresett menedéket.